що вони не вміють уважно слухати. Ці люди такою мірою стурбовані тим, що хочуть сказати самі, що вже ні до чого не прислуховуються. Тим часом процес слухання істотний складник трудової діяльності, бо, як показують розрахунки, 45% робочого часу ми слухаємо, 30% говоримо і, відповідно, 16 та 9 відсотків читаємо і пишемо. Натомість, уміння вислухати людину, зрозуміти її – неабияке мистецтво. Тому-то під час ділової бесіди і віддають перевагу тим співрозмовникам, які уважно сприймають точку зору і докази свого партнера та говорять лише по суті, стежачи при цьому за його реакцією і, відповідно, коригуючи власні дії. Незважаючи на те, що ділова розмова може мати різні форми – виступ перед співробітниками чи незнайомою аудиторією, доповідь на нараді, комерційні переговори, догана підлеглому тощо, її учасники спираються на загальний підхід до ділового спілкування, керуються спільними для таких взаємин. Правилами. Ми спинимося лише на деяких загальних і специфічних рисах ділової бесіди, наголосивши на залежності її результатів від конкретності мовної поведінки співрозмовників Ділова бесіда не починається зненацька Отже, її учасники мають змогу підготуватися Попри це, багато хто покладається на свою інтуїцію, орієнтується на конкретні обставини, коли інші учасники ретельно планують не тільки свої дії, а й майбутні реакції співрозмовника. Прогнозують усі ходи наперед. Звісно, мудрий починає копати криницю до того, як відчує справу. Перший підхід характеризує, як правило, співрозмовника-екстраверта, інтереси якого спрямовані в зовнішній світ, де він самоутверджується. Екстраверт ніби створений для спілкування, легко вступає в контакт, невимушено підтримує розмову, однак часто поверхово оцінює свого співрозмовника. Звідси нерозуміння його думок, доказів, суперечки – в яких він вбачає вагання, ворожість, опір партнера. Перейнявшись усім цим, екстраверт нерідко забуває про суть, мету бесіди. Тоді ініціативу в розмові перебирає на себе його опонент. Співрозмовник-інтроверт, заглиблений у себе, він думає, зважує, і як світ відбивається у ньому самому. Спрогнозувавши бесіду наперед, він так довго зволікає, розмірковуючи, як сказати, коли сказати, що втрачає свій шанс, його докази стають невчасними і тому мало зрозумілими. Відхилившись накресленого плану, інтроверт теж часто втрачає нитку розмови, сприяючи тим самим своєму партнерові. Як бачимо, мовна і отже ділова діяльність і перших, які внаслідок запальності захоплення деталями не помічають суті, і других, що через зволікання втрачають вирішальну мить, не відзначається успішністю, тому на них не варто покладатися зате можна в розмові скористатися їхньою слабинкою. Проте в реальному житті майже не зустрічаються абсолютні екстраверти і інтроверти. Тим часом, задля ефективності ділових взаємин, слід – зорієнтуватися в собі і навколишніх, визначити, які особистійні риси переважають у тієї чи іншої людини і на основі цих знань спробувати виробити свою манеру спілкування. Не слід також забувати під час бесіди і про статеві відмінності. Жінки воліють не розповідати про свої бажання відверто і легше йдуть на компроміси.